Una de les més grans i a lhora més estratègiques ferides urbanes causades per la construcció de la Línia 9 i la Línia 10 del Metro comença ja a cicatritzar definitivament. La Conselleria d'Obres Públiques ha iniciat les obres de tancament i cobertura del gran pou obert al 2007 a la plaça de les Habaneres, situada a prop de la Meridiana, entre els barris de Congrés Indians i Naves, a l'extrem oest de Sant Andreu. En un termini de sis mesos, segons el departament, aquest espai públic de Sant Andreu recuperarà la seva fasomia amb arbres, espais d'oci i de jocs infantils, bancs, fonts i altres elements de mobiliari urbà.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 Les obres es preveu que acabin a mitjans d'aquest mateix mes de, de maig. Pel Pou de Veneres ja han passat dues de les tonelades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 què passa la Trinitat Vella i Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, donc ja tornem a ser aquí una altra vegada. així que presentar-vos doncs, a, a les nostres col·laboradores i hem de dir que tenim a les, a les vies de so a Raquel Martínez. Hola. davant meu tenim a Mireia Gutiérrez, Hola, bon, dia. bon dia. i també a Presas. Bon dia. Hola, molt bon dia.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 Comencem eh, dient que avui comencen oficialment les festes de la primavera del barri de la Sagrera. El que va ser una iniciativa d'alguns emprenedors per gaudir amb els veïns un cap de setmana s'ha convertit amb el temps en una cita obligatòria per a tothom que s'estimi el barri de la Sagrera. Estem parlant de les festes de primavera, que comencen precisament avui, amb el tradicional pregó a càrrec d’en Josep Muñoz i Puerta, que és el president del casal de Gent Gran la Palmera, Medalla d’Honor de la Ciutat, i Medalla d’Honor de la ciutatutat de Barcelona 2006. Tot l’acte estarà amenitzat amb l’actuació del grup de música Trofa Hamra, que fa rigui i Bossa nova fusió, ja han acabart el brindis de primavera. També hi haurà la inauguració de l’exposició col·lectiva, imatge i poesia. Es farà l'homenatge al poeta del barri de la Sagrera, Domènec Uró, coincidint amb el centenari del seu naixement. Un recull d'imatges de tres poesies escollides i visualitzades pels fotògrafs de la Sagrera i l'actuació de la coral El Sagré. Els actes centrals de les festes de primavera de la Sagrera duraran fins diumenge al vespre. Per a més informació podeu consultar la pàgina web de Radio Trinitat Vella, www.rtv-migfm.com, on trobareu la programació d'aquestes festes actualitzada dia a dia. Molt bé. i també hem de parlar de l'alcaldareu que planteja construir més habitatges protegits a la Trinitat Vella. La proximitat de les eleccions municipals les 22 de maig fa que els candidats a l'alcaldia de Barcelona multipliquen els seus actes públics i les seves promeses electorals.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 Si en aquest, si aquesta política s'hi suma un districte envait per grans obres, com és el cas de, del de Sant Andreu amb la construcció de la Macroestació de B i de l'intercanviador de Rodalies la Sagrera Meridiana, el problema s'accentua fins a convertir-se en un dels principis principals maldecaps del veïnat,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 objectiu de buscar zones en aquell moment sense ús, amb la finalitat de convertir-les en pàrquings i de transformar aparcaments en cordó en pàrquings en semibateria. Actuacions que buscaven solucions transitòries a la necessitat urgent d'aparcament, no solament per les grans obres. La regidora del districte i d'Urbanisme, des que el cas de l'hotel del Palau de la Música va fer que es retirés de la cartera Ramon García Bregado, Gemma Montbrú explica que aquesta mesura que valora com un gran èxit va sorgir arran del clan popular. Aquest pla es va iniciar l'any 2009, moment en el qual ja va permetre posar en servei 622 places gratuïtes, que al febrer d'aquest any ja han arribat fins als 1.554 en 21 zones diferents del territori, actualment de cap per avall, que comprenen tots i cada un dels barris de Sant Andreu. Doncs perquè veieu que també es treballa força des de l'Ajuntament per portar a terme doncs, tots aquells... A totes aquelles doncs, obres que es volen doncs, eh, endegar. També parlem dels veïns que aconsegueixen, després de nou anys de reivindicacions, una parada d'abús al passeig de Santa Coloma. Portaven nou anys reclamant-ho, però no ha estat fins ara que l'Ajuntament els ha fet cas i ha satisfet la seva demana. Eh, durant quasi una dècada, els veïns del passeig de Santa Coloma han demanat per activa i hiperpassiva, la vitalització d'una parada d'autobús de la línia 73 al passeig, en el tram entre Torres i Valles i Gran de Sant Andreu. La raó era ben senzilla. L'autobús és l'únic que porta del barri a l'Hospital del Val d'Hebron i bona part dels veïns tenen una edat avançada. La estació més propera eh, del 73, però es trobava a la plaça Montsen-Clapés, el que obligava al desplaçament dels afectats, alguns dels quals patien mobilitat reduïda. La paradoxa es va donar amb la negativa del consistori, ja que aquesta habilitació reclamada pels veïns representava un cot 0 a les arques municipals. Per una banda, l'autobús ja hi passava pel passeig de Santa Coloma, pel que no era necessari cap canvi de trajecte. I per l'altra banda, ja existia la parada de les línies eh, 96, 96 i N3, Eh, pel que només calia afegir-hi l'enganxina de la línia 73. La reivindicació s'ha intensificat arran la recent inauguració de la plaça Primavera i la construcció de més de 20 edificis al seu voltant. L'augment de l'aprovació a la zona era un argument més per a la reivindicació. Després de 9 anys de lluita, finalment, l'Ajuntament ha habilitat una nova parada d'autobús a davant del número 25 i 27 del passeig Santa Coloma, on s'aturen les línies 73, 96 i N3». I també hem de dir que s'han interceptat 110.000 productes falsificats en un local del barri del Bon Pastor. En una operació conjunta duta a terme per la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional, la setmana passada es va detenir un dels majors importadors de productes falsificats provenients de la Xina. En dos locals, un al poble nou i l’altre al barri del Bon Pastor, la policia va interceptar prop de 110.000 productes falsificats de primeres marques, com telèfons iPhone 4, samarretes del Futbol Club Barcelona, carteres Louis Vuitton, Bamba Snake i Rellotges Cartier o Bulgari. l'únic detingut en l’operació se l'acusa d’un delicte contra la propietat industrial i està en llibertat amb càrrecs a l'espera de ser jutjat. Sembla ser que la persona detinguda era l'encarregada de rebre el material falsificat procedent de la Xina i posteriorment distribuïa a zones costaneres amb gran afluència de turisme com la Costa Brava, Alacant o Màlaga. I parlem novament de la Trinitat Vella i en aquest cas també de la seva continuació, la Trinitat Nova, i és que ara s'han unit per superar la trinxera de la Meridiana. La Meridiana és cada vegada menys autopista urbana i més carrers i els barris de la Trinitat Nova i Vella guanyen un pas de vianants a nivell de la calçada que els permet superar sense passarel·les la trinxera que suposava aquesta via de nous carrils. L'entrada en servei de la nova cruïlla amb semàfor, inicialment només per a vianants, a l'altura dels carrers de Llosa, costat muntanya i Nou Barris, i Tussal, costa de, costat de mar Sant Andreu, avança 640 metres des de Río de Janeiro, el primer fre urbà per a l'alt volum de trànsit que entra per l'Avinguda. Per encarrilar els conductors s'han posat dos semàfors més prevists al del pas, un només hambre, abans del port de Sarajevo i l'altre amb vermell i verd després d'aquesta estructura, que en el futur servirà per als autobusos que arriben pel carril segregat Busbau eh, de la C58 en construcció. Aquest pas de vianants es complementarà a l'estiu amb dos accensors per superar el desnivell al costat del pont. Doncs com podeu comprovar, eh, a vistes de les properes eleccions municipals, doncs el que estem fent avui i suposo que en els propers dies és fer un balanç de com ha anat eh, aquesta legislatura i quines obres s'han portat a terme. I, per exemple, eh, si parlem del terreny de l'ensenyament,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 Per altra banda, la de Congrés Indians farà quatre cursos en barracons i posteriorment es traslladarà un edifici de l'Escola Rosa dels Vents. I parlant d'ensenyament, hem de dir que l'Escola Bressol als Patufets del barri de Navas obrirà les seves portes a principis de l'any que ve. El nou equipament escolar, que s'obrirà al febrer del 2012, tindrà 81 places de capacitat i serà el primer d'aquestes característiques de Navas. La seva ubicació es troba en el complex d'equipaments on hi havia l'antiga la caserna, la superfície construïda serà de 672 metres quadrats i el pati en tindrà 307. Cal que a Sant Andreu també s'inauguran 100 escoles de Bressol. La primera serà l'Escola Bressol Municipal El Tren a la Trinitat Vella que substituirà i exemplarà l'antic centre. En tindrà 119 places i serà oberta el setembre d'aquest any. Tot coincidint amb l'inici del nou curs. L Escola Bressol Municipal Fabra i Coats, a Sant Andreu de Palomar, obrirà portes de gener de l'any que vinent, amb unes 119 places també. Molt bé, doncs arribat a aquest punt. També hem d'anar cap al barri de la Sagrera i allà el que podem dir és que la nau Ivanov continua el seu cicle de sopars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 Només queda per participar Ricard Gumà d'Iniciativa per Catalunya Verge, que explicarà demà divendres a la Nau Ivanov el seu projecte pel que fa a la cultura i el barri de la Sagrera. De fet, Ricard Gomà serà l'únic dels candidats que participaran en aquest sopar un cop començada la campanya electoral, donat que els altres candidats ja ho han fet. A més, cal dir que és l'únic que hi participaran divendres, perquè els altres candidats ho han fet dijous, el format de l'acte és de sopar bufet, seguit amb la ponència del candidat i un torn obert de preguntes amb col·loqui. Com a referent cultural i social del barri, l'objectiu és generar un espai de diàleg entre els candidats i els ciutadans on poder reflexionar sobre la cultura Barcelona i el procés de transformació de la Sagrera. El pes de les fàbriques de creació el projecte de ciutat dels candidats serà un dels punts d'anàlisi dels diferents sopars col·loqui. El sopar farà demà, a dos quarts de nou del vespre, a la 9 i off, i té un preu de 13 euros. Molt bé, i encara ens queden algunes notícies per comentar-vos a dia d'avui, i és que la tradició oral i un escàs patrimoni donen fe de l'origen indià del barri de Congrés Indians. Manigua, Port Auprins, Matanzas, Pinar del Río, Campo Florido, hi ha un barri a Sant Andreu amb identitat i història pròpia, el dels indians, avui vinculat al Congrés. Una història amb Úscar i Beny, que comença quan els emigrants de Cuba, després de la pèrdua de les últimes colònies a Espanya al 1898, van tornar de fer les Amèriques a finals del segle XIX i començaments del XX. Eren els anomenats indians. No hi ha cap document que certifiqui, només la tradició oral i el boca-orella, afirma Enric Fernández Velilla, conseller de barri de Congrés Indians, pero ya patrimonio que demuestra la existencia, como a mínim, del estilo indiano en algunas casas del carrer de Coroleu, Cuba, Ara Garcilaso, Augmenta Fernández Velilla. Abans de la arribada del indians, los carrers que hoy forman el barrio eran terres de cultiu que pertenían a las masías de Can Verdura, a Campo Florido y Carros, a la actual Plaza de Congrés. En aquestas terras de torrents y camins, el indians iban a construir las sebas casas, i van deixar les empretes del seu origen en els noms dels carrers, que fan referència a jocs, personatges o fets que van tenir llocc a l'antigua colònia de Cuba. No és clar si el nom d'indiianss fa referència al seu origen o si va ser un nom triat a posteriori per agrupar aquestes carrers amb noms vinculats a la excolònia, explica Fernández Velilla. El barri conegut amb el nom d'indiians, va començar a créixer a l'antic camí va de la Sagrera Horta, que va de la Sagrera Horta. Molt bé, i anem ja doncs, acabant les nostres primeres notícies del dia d'avui i per últim doncs, direm que el club d'Agility de la Trinitat Vella reclama un espai per entrenar els gossos. El club esportiu Agility Trinitat Vella va néixer ara fa 3 anys i des de llavors els membres es reuneixen al parc de la Trinitat Vella per entrenar els gossos. No tenen cap altre espai, per això els socis reclamen que l'Ajuntament els cedeixi un terreny per poder contractar un entrenador i iniciar els cursos d'agilitat canina. L'agility és un esport caní que consisteix en un recorregut ple d'obstacles que el gos ha de fer durant el menor temps possible. Molt bé, doncs arribat aquest punt, nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i entrarem en el que és la nostra habitual eh, secció de de compromís, és a dir, aquelles accions doncs, que ens, ens porten als Mossos d'Esquadra o la gent del, del Cap Viet de Via Barsino. Precisament avui parlarem de salut, amb la qual cosa, doncs, ara el que farem serà una petita pausa per tornar tot seguit. De vez en cuando la vida nos besa en la boca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 Y es más feliz como un niño Cuando sale de la escuela De vez en la vida De vez en cuando la vida De vez en cuando la vida De vez en cuando la vida Toma conmigo café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 con el pincel se nos eriza la piel falta faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarlo Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs ja som aquí una altra vegada, després d'aquesta pausa per la música, i hem de presentar a Anna Clara Garcia, que és infermera de pediatria d'aquí del Cap d'Àvia de Barsí, no de la Trinitat. Hola, bon dia, què tal? Doncs ens agradaria que ens expliquessis eh, què, què s'entén per, per accident infantil, no? en primer lloc. Um, anem a veure, accident infantil seria, a veure, tot eh, risc que té una criatura de sofrir un tipus d'accident i pot uh -huh. de moltes menes, no? Uh -huh. ah, llavors, eh, L'important és que quan és una criatura, quan comença a bellugar-se, a caminar, doncs eh, el món, el teva, teva llar, està preparada per a l'adult, però mm. mai pensem amb les criatures. Mm. Llavors, és qüestió de pujar se a quatre potes ah. i a vegades donar-se compte dels perills que arribem a tenir a casa sense pensar, no? Des d'un dandoll, des d'una taula amb cantonades uh -huh. de vidre, per exemple, o a vegades deixem la porta oberta. Un nen que, va, que gateja, per exemple, doncs tenim, per exemple, un balcó obert, no? Uh -huh. Vull dir, és un perill. Vull que no ho pensem, i igual, per exemple, jo què sé, quan estàs a la cuina i eh, les cassoles o el que tinguis al mani de la paella eh, cap a fora, clar, pot passar i la criatura se pot cremar, o, o la cafetera. Moltes vegades uh -huh. en tipus a l'ambulatori criatures cremats per una cafetera, uh -huh. per exemple. No? Vull dir que n'hi ha molts tipus d'accidents... Parlem també d'accident de tràfic... Vull dir, n'hi ha molt tipus d'accident, no?, i més que que les criatures, vull dir, no, no som conscients d'aquest perill. Uh -huh. Nosaltres alguna manera de mirar cap endavant i abans de que, que el nano comença a allugar-se, de sortir del bressol, uh -huh. eh, mirar els diferents perill que pugui tenir, no? Bé, he fet una mica de... Quins perill... són, diguéssim, els, els més habituals? jo que et trobes al, al cap els traumatismes, uh -huh. les cremats, traumatismes sí, sobretot els més petits, en sentit que, que cauen, uh -huh. no s'adonen compte. Nosaltres al programa d'ençà, a l'ambulatori, a cada edat correspon un, un, un tipus d'accident diferent. Depèn de desenvolupament del nano, que es belluga, depèn de moltes coses. No? Llavors, hem adaptat una, uns, una espècie de folletos per les uh -huh. mares, depèn del de l'edat de la criatura, i n'hi ha un tipus d'accidents ja estipulats, amb, uh -huh. més o menys, a nivell uh -huh. general. Eh? Vull dir, sempre n'hi ha casos i casos. I, per exemple, els més petits comencen doncs, que eh, pot caure objectes pesats sobre ells, per exemple, el uh -huh. nadó, o, per exemple, quan comencen a bellugar-se, a donar-se la volta, doncs que cauen, es deixen al sofà o els deixen he uh, dit que són els oh. llocs més freqüents que sempre a cauben les criatures. Nosaltres per això sempre al programa d 'ençà uh -huh. sempre tenia un apartat de professorió d'accidents. perquè? Perquè aquestes criatures avui dia arrisqueden en aquest moment uh -huh. i a cada moment correspon un tipus d'accident diferent. Uh -huh per exemple, els granos que comença ja eh, que van a van a l'escola doncs bueno, s'han doncs, de vigilar, s'han de portar de uh -huh. la mà s'ha de començar a explicar que ha de fer cas de... de mirar les dues bandes del carrer, que han de mirar per exemple, si n'hi ha un semàfor, han de fer cas el semàfor uh -huh. que si n'hi ha també eh, com s'hi diu les... ensurt eh... Sí, la, ah, les doncs, olles, eh? no? No, les, eh, les ratlles de eh, terra. Ah, el passebre. Exacte, m'entens? Vull dir, clar, a veure, segons eh, cada època, vull dir, n'hi ha un tipus d'accident diferent. On, uh -huh. Per exemple, també el nano que comença a, a caminar, no? Pues, aquest pues, ho agafa tot. Uh -huh. Tu imagina't a casa, pues, jo que sé, un mantel, algú que penja, doncs uh -huh. pues, el nano té, a veure tot ho eh, porta o bé la boca o a la gafa, mm. sense adonar-se del pell que això suposa. Mm. Una crema, pues un, una cafetera sobre la taula, amb un mantel i el nano que es tiri, no? Clar. Vull dir, són tantes coses. La cantonada d'una taula, el cincolet mm. de tabac, els endoll... Hi ha moltes coses. Vull dir, clar, a veure, ho han de pensar. Jo sempre penso... Um, abans que les criatures començin a allugar-se, mm -hmm. anem a quatre potes sí. i mirem tots els pells que tenim a casa. Mm. Perquè eh, al principi els nanos on estan? A casa. Mm. I a casa és on els nanos tenen més accidents. A L'índex de mortalitat eh, és molt important en els accidents. Mm. Vull dir, els nanos, si no tenen una patologia de base genètica i tal, eh, els nanos moren avui dia per accidents. Mm. Ja no parlo d'accidents de tràfic, que si és un accident de treball que tothom ja paga el tema i tot això, mm. però sobretot eh, que no se caigui el nano, que mm. depèn de l'edat, vull dir, que el nen suporta tota la boca, el nano que passa al món eh, és a través de, de, dels llocs, mm -hmm. I, i tot eh, suporta la boca. Imagineu-vos que un nen petit, doncs pues, tinc un germà, doncs pues, 3 o 4 anys, mm -hmm. que passa té peces i mm. petites, totes doncs aquestes peces mai pot anar a la criatura. Sempre donem coses, joguines grosses de color, aines, uh -huh. tot s'ho porta la boca, se pot esmolgar. A més, clar, sempre vigilem que la mare, sobretot, que no hi jugui, que no li doni les joguines petites al petit, del gran. al no? uh -huh. Això Tot això comporta, que passa?, pues, no esga més, eh, o a vegades peces desmuntables, també. Uh -huh. Vull dir... Sí. Perquè, clar, caldria que dividíssim el tipus d'accidents depenent de l'edat, no? De l'edat, exacte. De ser, per exemple, nosaltres fem de 0 a 3 mesos mm. que es troba un nen en una situació totalment passiva i llavors, el que hem evitat, no? evitar, sobretot, pues, caigudes objectes pesats sobre els nanos, mm. vigilar que no s'oferi eh, no sobretot a posar-li massa roba. I a vegades veus un cotxet d'un nadó i no veus el nen, veus molta roba, cuixis... Mm -hmm matalasos, mantes, cobre... De tot. Però potser això de l'ofegament seria ja sí. una edat per sota dels quatre res. Sí, exacte. Sí, però a vegades de ser-ho trasmessos, mm. què passa? Els nanos volem tenir tant a la burbuja de, mm. de, de vidre, de, de, de, vull dir, sí. tant vigilar, tant cuidar o tant d'això, que a vegades espessem, no? El mm. nano té calor, perquè nosaltres si fa calor, el nano també té calor. Sí. Vull dir, Només que quan eh, són les gent nascut, bueno, doncs, eh, has de tenir cuidador que no agafi fred, d'abrigar-se, uh -huh. dels peus portar-li uns mitjons... Uh -huh. Són coses bàsiques, però tampoc has de has de abrigar massa, diguéssim, no? Uh -huh. una cosa normal. Sí. <laughs> Val? Després, no sé, també, per exemple, de 3 a 6 mesos, això s'ho uh -huh. tota la boca, evitables, pues, això que hem comentat, joguines desmuntables, peces petites, uh -huh. i altres subjectes que també, o substàncies que puguin passar-se. Uh -huh. No sé, vull dir, a vegades no te dones compte ni te dones de menjar alguna tonteria i vigileu uh -huh. Sobretot, que sé, una galeta, una galeta amb un nen de, de 7 mesos, nosaltres comencem, amb les, per exemple, amb les cereals amb gluten a partir de set mesos, teòricament les galetes a partir de set mesos. Llavors s'ha de vicilar, sempre s'ha de dir el pa i les galetes a partir de set mesos, vicilió que no s'embolegui el nano, vull dir, esteu al tanto, no? Vull dir, després de sis o doze mesos, bueno, a nanos amb un de quatre grapes, gategen, a vegades n'hi no? ha nanos que fan i a... Ah. tan normal és que ho facin com que no, no? no. Sí. Amb això no vull dir que tots ho han de gatejar, no? Vull dir, normal és una cosa que una altra, però a vegades n'hi ha d'anar-nos ah. que ho fan, no? Llavors, vol conèixer el món, doncs pues, aportar-ho tot a la boca, tocar-ho tot, ah. i amb aquest perill no s'adon en compte, ah. eh? de la conducta de risc, clar. Llavors cal de vigilar, sobretot, això que no pot ser fix el els endolls, eh, vigilar, doncs, això, cables, o agregadors elèctrics, també toballes, cordes o similar o a vegades eh, objectes eh, que caiguin objectes damunt. Notació estaríem parlant del 6 al 12 mesos. De 6 a 12 mesos, exacte. Uh -huh. Després també cal tenir cura també al horit en caportes i finestres també, a uh -huh. les escales, és un veritablement molt important, al cubell d'aigua, banyeres, ah uh -huh. uh, uh, es poden ofegar. Vull dir, també dintre l'automòbil, clar, això és un punt a part, no? Mm. En el sentit que, bueno, depèn de l'edat, mm. doncs està estudiat, nosaltres tenim allà un, com una espècie de, de cartel sí. que, que posa en funció de l'edat doncs el tipus de llotget, mm, eh, no, a veure, eh, El tipus d'aparill que pot tenir, no? Exacte, llavors, quan més petit, llavors ha d'anar amb un braçó petit mm. amb els cinturons posat i a més, mm. el que va fem 20 mesos ja, i any i ja va cadireta especial uh -huh. per cada edat i el pes, no? A uh -huh. vegades el Sara també ja de uh -huh. molt en compte. Uh -huh. dir... Per això de la cadireta, sí. fins en... a quin... A N'hi ha nanos, és que és això, és que això encara s'està molt estudiant uh -huh. perquè què passa? N'hi ha nanos que se' desenvolupen molt ràpid en dos uh -huh. anys, són en ulls sí. llavors, clar, ja no pot l'emportar la cadilleta, són més grans que tu llavors van darrere amb unes uh -huh. coses especials i amb el cinturon posat i sí. però sobretot, és que me'n recordo encara l'estiu passat Nanus amb la mare davant i, i nadons, eh? sense cinturó, sense rei, no? Clar. O la pell de gallina, no? Vull és dir, amb el... Pot passar qualsevol circumstància Exacte. que tu no tens controlada i que de cop i volta sí. doncs, et trobis en un, un perill que no... no és, un, és una cosa que mai se sap, és un moment determinat, és un segon. No. Vull dir, tu a vegades quan frenen te vas cap endavant, tu la criatura, i llavors, sí. imagina't el vidre... Ah, imagina... Vull dir, és una cosa inesperada, que no, no ho espera. Llavors, mm. com que tu l'agafis, com que tu vagis darrere amb el nano, sense el cinturó, eh, el nano se va cap endavant. Mm -hmm. Això la gent no es dona Clar. compte, no? És un perill, jo penso que quantes criatres s'havien pogut estalviar, morir, degut als cinturons i les mesures de seguretat. Que els propis pares doncs, siguin conscients de què pot passar qualsevol cosa. Que és Exacte, no... i que un accident és una cosa imprevisible. Clar. I tu, abans de posar el cotxe en marxa, has d'assegurar-te que les teves criatures estiguin ben lligades. Vam mm. posar el cinturó, vam posar la cadireta... Vull dir, és bàsic. Mm -hmm. Vull dir, hi ha moltes coses. Vull dir, a veure, amb el tema del, del, dels cotxes, penso que encara se en mm -hmm. podien fer moltes més coses, no? Però vull dir, sobretot, abans de posar el cotxe en marxa, mm -hmm. teniu en compte els nanos, és el sí. primer. Això seria doncs, l'etapa en què són més petits, en què sí. tenen, tenen mesos. Exacte. Després, per exemple, a partir dels 1-3 anys, desenvolupen doncs, el moviment, la curiositat, el sàvi. Normalment, a partir de l'any ja comença a caminar, uh -huh. més o menys, no? sí. més avant, més darrere. Sempre sí. som una mica flexibles amb això, sempre diem a partir de l'any no mm. és que els 9 mesos ho fan i no sí. és que els 15 mesos sempre n'hi ha mesos davant i darrere no hem mm. de ser estrictes cap a aquesta edat, de 1 a 3 anys, que passa, mm. doncs, bueno, pues hi ha perit d'intoxicació a nivell de medicaments, els medicaments dels nanos veuen que són cloraines, doncs, pues, sí. pensen o associen amb... Amb en algun joc. Amb un joc i també golosines, eh, dolços... Mm. No pensen que això és un medicament per curar sol o no. altra, no. O són mm. les pastilles del iaio, de la iaia que se l'han deixat sobre la tauleta, mm -hmm. no. Aleshores, què passa? Eh... Avui dia, les pastilles s'ho fan de colors diferents, formes sí. diferents, atractius pels criatures. Uh -huh. bueno, això crida l'atenció, això a la boca. Perquè això no es podria fer alguna cosa perquè no cridés tant l'atenció... A veure, o... això als laboratoris, hi podria ser alguna normativa, però clar, uh -huh. això... Això, això ja... És, clar, Sem Nosaltres sempre diem, diem, amb armaris, amb una clau uh -huh. i la part de dalt. Clar. Sempre, no? Però uh -huh. sempre n'hi ha el nano que puja amb una cadira, puja amb un sí. sofà i va obrir allò que sap que n'hi ha coses interessants Sobre per tocar, en... per mirar per... sobretot entre l'1 i els 3 anys Exacte. que ja són més moguts ja Exacte. són capaços tot. de fer qualsevol cosa Exacte. Vull dir, productes de neteja, que a vegades posa això que se la guarrat o qualsevol cosa amb mm. una altra i el nano va amb polla, com a saps? Mm. I, i, I és allò. Després també, mai guarda productes tòxics amb envasos de productes comestibles. Mm. Clar, no, no saben-li mm. així. Quan l'han fet, el uh, que sigui, l'accident, és quan... Vull dir, ells no te diuen, quan després ja criden, no? Quan veus mm. que n'hi ha algun problema, que passa alguna no? Llavors, eh, sobretot, el perill de les cremades, evitar que estigui a la cuina, tenir molta cura, sobretot, uh -huh. amb els líquids, amb els calents, o el que en dèiem de la cafetera, de, del cazo, totes aquestes coses, no? Uh -huh. Evitar també les caigudes de cadires, de llit, sobretot de finestres, no?, els falcons. Eh, al carrer, agafar-lo de la mà, cal vigilar-lo constantment, però és un perill contínua, diguéssim. Perquè, així. clar, ara seria estar, el tema de veure de, de quina manera conscienciem els pares uh -huh. perquè estiguin doncs, al compte sí. de, de, del que pot passar-li, no? Sí, exacte. Més que res, vigileu pues, això, porteu de la mà, vigileu els cotxes... A veure, és un, quan surtis al carrer els, els perills se multiplicen uh, no? és un factor que va eh, exponencial, vull dir, augmentant contínuament, uh -huh. perquè en casa d'alguna manera tu pots controlar sí. pots controlar les portes pots controlar les finestres les balcons eh, i el mobiliari que tens a casa uh -huh. quan surtis al carrer això és un altre món Mm. o vas a casa d'algú, o vas de visita mm. això ho has de controlar una figureta de vidre, algú que es cau mm. eh, el nano a vegades va sense res, sense mitjons mm. vull dir Re, potser en aquests moments la reacció sí. de, dels pares doncs és donar-los un, donar un cop al cul i tampoc no, no és culpa d'ells no? no és això, no, no és... a veure els nanos això no ho entenen eh, ho has de dir, vull mm. dir no, a veure, jo penso que dir això no es fa, mm. eh, però clar, el nano no posa... Amb aquesta edat no li posa explicar, ells no ho entenen, d'acord? Mm. Molta explicació tampoc. No. no, això no es fa, anem mm. cap aquí, mira això... I el discreus amb una altra cosa, amb una llugina mm. apropiada de la seva edat. Aquí mm. n'hi ha moltes al mercat. Sí. A vegades el nano es passa molt més bé amb una caixa de cartró, amb un forat, entrant i sortint, mm. i ficant coses i treure a vegades que quan que te gastes uns uns pastons, no. a la dada, passeja un tal, perquè per això, aquesta seria una altra que veure sí. quines joguines són cada, corresponents a cada edat Exacte i també que no, esti... que no sigui per això, a vegades quantes joguines s'han tret perquè no. no tenen les mesures adequades, o que ja sigui però, estan pintades amb plom mm. o tingui una cosa especial o peces petites que se poden sí. vull dir, trencar Aquells osos que porten botons exacte. aquests botons poden ser molt perillosos exacte, vull dir, mm. els nanos l'agafen vull dir, ja els trenquen no. i a tot això és un perill, vull dir, uh -huh. a veure, n'hi ha experts, gent especialitzada en això, que ja estudien això específicament, per uh -huh. això dic, joguines adequades a cada edat, no? I a vegades vull dir, aquesta edat un nano no ho entén, uh -huh. a veure, un nano de cinc anys tu li expliques, mira això, no sé què, ho puc entendre, no?, uh -huh. però aquesta edat no. A veure, això no es fa mal... No. Jo és que no, no soc partida allà de pagar. A vegades, a vegades tot el que sigui això no es uh -huh. fa, no t'enfadis, anem a fer una altra cosa. A vegades el nano amb una altra joguina en un lloc, al nano li anem a jugar. Uh -huh. a, vegades, a través del lloc se poden fer moltes coses. Des de el dia que comencen a entrar-se les dents, com una joguina, uh -huh. com una forma de jugar entre tot que cada un tingui el seu color. T'hi poso sí. aquest exemple, no? Sí. De, el dia que introduïm, jo sempre dic, el dia que s'introdueix el tema del de raspadent, pues això tu les d'ensenyar, Uh, dos tres anys, per això que cada cadascú té el seu color que sí, cadascú sí. ha de tenir el seu clar. i com, com un joc no? com una obligació no? sí. una cosa vull dir, és una cosa que es fa uh, cada dia, després de cada sí. àpat eh? i des, primer anem a les dels tots no? però clar, això ho ha de veure els sí. pares, primer han de donar exemple no? sí. com tot vull dir, a veure, a cada edat correspon una cosa sí. vull dir, no, no no podem ni adelantar ni a traçar, perquè tot això al nano després li costarà molt més, no? Uh -huh. Llavors, tot el que es pugui uh, estar... A veure, els nanos volen que estiguem per ells uh -huh. i jugant amb ells. Llavors, clar. Llavors, esclar, tot el que sigui fer-ho de bon rotllo, diguéssim, uh -huh. rotllo. Ja, sí. anem a jugar, anem a això, uh -huh. posem una música, fem... M'entens? Doncs, llavors, s'intentarà, vull dir, d'alguna manera, al nano s'ho passarà molt més bé aprendre jugant, i d'això es tracta, aprendre. Per tant, podem dir que els nanos es fixen en el que fan els pares i, en, i són ells els que... És la imitació. Clar. Els fills imiten el que fan els pares. Uh -huh. D'alguna manera, imagineu vos també, jo quan explico del tema del fumar, jo mai me'n fica, me ficaré, no? l'adult, cadascú fa el que li sembla, sí. no? però sobretot no fumeu davant les nens. A casa, al carrer, uh -huh. això hi ha, un és lliure. No? però sobretot com a la criatura, les prevencions, mm. les infeccions, eh, a les fronquitis, les neumonies, les toses, vull dir, tot això en aquesta edats és molt important, ja jo mm. em fico, vaig Clar. en un altre camí, no? però és una prevenció també, no? mm -hmm. de cara a malalties, no? i bueno, reconduint el tema de la prevenció d'accidents, vull dir, a veure... Ja hem passat la etapa de 1 a 3 anys... Sí. Ara podríem mirar entre pues, els 4 i els 9, què és el que pot ser... Aumenta l'autonomia del nen amb aquesta edat, ens no. cal ensenyar-los també les normes bàsiques de seguretat vial, de creuar els carrers, no. el eh, que comentàvem abans dins de l'automòbil, que vagi ben subjectes, eh, mm -hmm. sempre amb seients posteriors, i les portes tancades amb dispositius de seguretat, per exemple també que aprenguin a nedar mm. que coneixi les normes de seguretat pròpies per cada activitat esportiva a vegades mm -hmm. han tingut accidents tontos per aquesta xurrada però és que mm. és important o perquè ser... el tema de nadar sí. seria més corresponent a, de 4 a 9 anys a veure, uh... el nadó abans no... el nadó pot uh, a veure, moltes mares uh, vull dir, amb el nadó mm -hmm. poden anar perfectament ah. sí, sí, sí, sí, vull dir que siguin llocs adequats, a veure, unes condicions higièniques per uh -huh. la criatura? no? Sí. però a veure, en principi se recomana uh -huh. de 4, a partir de 49 anys de, de fer-ho. Ara bé, uh -huh. s'ho fan abans perquè lirada la mare perquè també quan més sabiat s'afixin les coses en aquest sentit és eh, desenvolupament si com a triu serà molt millor uh -huh. a la criatura. Igu que tu quan Parlar, el tocar. Vull dir El nano no només és eh, donar-li de menjar, donar-li necessitat, sinó mm. és parlar, tocar, estar per ell. Sí. Vull dir, això és mig, eh, mig menjar que tinc jo. És mm. tan important estar per ell com fer una activitat, per exemple, això mm -hmm. que estàvem parlant de sí. nedar. És molt important pues, això fer un massatge, parlar, tocar, mm -hmm. molt important. Un nano, però que no parli, no vol dir que no escolti vull dir, de seguida ah. um, amb el gorjeo vull dir, són formes de comunicació ah. el, el plor és una forma de comunicació del nen, sí. la primera forma de comunicació és mitjançant uh, plorar, no? Ah. A, veure, a veure, tot el vull dir, quan més estimulem una criatura, ah. ja, sigui, ja sigui psicomotricitat, parlar, tocar, jocs o mmm, natació mitjançant ah. X, doncs aniran molt més bé per la criatura, eh? de cara al futur, de cara a tot. Va? I després ja tindríem una franja que és de 10 a 14. Sí, que aquesta, déu-n'hi-do. També, sí. És una etapa de desenvolupament físic i psicològic molt important, els canvis de la pobertat, l'adolescència... Llavors, aquí cal eh, educar-lo, sobretot la seguretat del trànsit, mm. eh, tal que també que conegui pues, eh, llocs de foc, electricitat, les eh, maneres d'evitar-los, els d'evacuació, i què sé, de yeah, l'escola, yeah. que se fixi aquestes coses, no? Mm. Cal evitar també que juguin a llocs perillosos, com d'arts mm. o petals, aquest sí. tipus de coses, no? Per exemple, quan comencen a anar moto de, de paquete, que vinc jo, sí. el casco, Uh, quan comencin a conduir motos, sobretot que no veguin, que no facin conductes de risc, no? Uh -huh. Sobretot. Jo que he començat fa un mes a anar a les escoles, es sí. diu, uh, salut, sí. és el programa Salut i escola uh -huh. i trobo que és, um, vull dir, um, molt interessant, en el sentit que els nanos poden venir un dia a la setmana a parlar amb uh -huh. mi i parlar dels seus problemes. Vull uh -huh. dir, i sobretot, um, a veure, ara Porto dues setmanes, no? No, puc no, no puc parlar encara massa d'aquest problema, però trobo que el Nanu també vull dir, pot venir ah. a, a parlar del tema que el preocupi no? de la seva salut, evidentment, no?, de la seva sí, salut no. o dels problemes que ell pugui tindre un neguit i així un problema, doncs no ho sé, mm, mm. des d'un problema de d'acoso, per sí. exemple, com pot ser un altre tipus de problema de la seva malaltia eh? o dubtes uh -huh. no sé, d'alimentació de qualsevol altra cosa eh? uh -huh. però vull dir, a veure, sobretot aquesta edat a partir dels 14 anys l'adolescència és una època molt dura i sobretot les conductes de risc és el que uh -huh. més hem de fer hincapi en el tema, sinó de fer-li pensat aquí sí que hem de parlar hem de dialogar i mitjançant la paraula, intentar l'explicar-lis que mm, i que ells ho entenguin i d'alguna manera fer com una mica feedback, és dir que els entengui i que te facin preguntes i que ho assumeixin. perquè sí. el roi no serveix per res. El diàleg sí, sí. i el feedback. perquè si d'alguna manera no ho fan com seu, acabaran fent. Okay. Perquè okay. això des del CAP via ja Vercinó si no, de quina manera ho doneu a conèixer. En què sentit sentitvo dir? Uh, de quina manera doncs, a, a informeu a, a el, de quina manera informeu a la gent del que, de, que hem de tots fer. Mira, nosaltres el que fem és el programa nçant a pediatria fins a 14 mm -hmm. fem els controls. normalment eh, els nadons ho fem més sovint es laptant fins a dos anys fin eh, quan n hihi ha més eh, massa d' adaptptar a veure, la, la criatura, n'hi ha molt més perills a nivell de malalties i moltes més coses. Eh, ho, veiem, ho veiem els dans més eh, freqüentment fins a dos anys i a partir de dos anys se va distanciant una mica. A, veure, a partir de dos anys, tres anys anual fins als sis al conntor del llençà, després a partir dels 6 anys, cada dos anys ho veiem fins als 14. Uh -huh. I aquí el programa 'ençà, eh fa molt de hincapié el tema de la prevenció d'absidència infantil, perquè és un perill greu per a les uh -huh. criatures. Eh, vull dir, és prevenció, i tot el que puguem fer per endavant, eh, això, vull dir, les criatures no regeixeran. No? Vull dir, patiran menys, no anirem a l'hospital, no ni a l'ambulatori... Eh, a veure, podrem fer moltes més coses, eh, campanyes, uh -huh. podem fer moltes coses, vull dir... Pancar, vull dir, podem fer folletos fent... I això ara esteu anant a les escoles a explicar tot el que a, a veure, no, jo no vaig a l'escola explicar res. Mm. Vaig a escoltar els nanos, els seus problemes. És un programa que ha fet ara fa poc la... Bueno, el resta de Catalunya porta ja dos o tres mm -hmm. anys, per exemple, a Girona. Salut escola. És a dir, a escoltar els nanos, els seus problemes. Mm -hmm. Això val, vull dir... Evidentment que si, parla, si em pregunta d'aquest tema, dir, estem allà uh, obertes a parlar de qualsevol tema. Però aquest, uh, el tema de la salut d'escola, no només és la premsa d'accidents, sinó no és uh -huh. per Tot parlar exacte. Tot seguit de motius... De... Saps el que passa? Que també els nanos, aquesta sedet, no venen a l'ambulatori. Uh -huh. que uh -huh. passa? Eh, són moltes conductes de risc és que anàvem parlant no? Llavors, és una forma d'aproximar al nen a l'ambulatori mm -hmm. que tinc una persona de contacte jo per exemple tinc nanos que dic bueno, és igual que tinguis 15 ceps que ja passes mm -hmm. adult tens el teu metge i la teva informació de capçalera mira, ha demanar-me hora i parlem no? mm -hmm. depèn del que trobem pues ja passem si la, si la criatura si el nen a l'adolescent millor dir vol passar mm -hmm però si no, sempre tindrà una persona de contacte, de referència sí. de, de més contacte, de més eh, caliu de més confiança perquè se si vinga a l'ambulatori perquè sempre et vindrà a explicar els problema i tu no podràs sí. dir, donar una sèrie de consells per millorar la seva salut, evidentment Per tant, en tots els casos és millor prevenir sí. que trobar-te ja directament amb el mal fet Exacte sempre podem adelantar més i podrem guanyar molt més tindre adolescent amb molta més salut uh -huh. que no sense malalties no? Sí. doncs si et sembla Anna Clara Garcia infermera de pediatria del CAP de Via Bar si no, ho deixem aquí vale. eh, moltes gràcies per haver vingut A aquesta vosaltres. tarda aquí amb nosaltres i això doncs, esperem vale. retrobar-te en una altra ocasió molt bé, moltes gràcies Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Doncs nosaltres que ens acomiadem de l'Anna Clara del Cap i Abar si no, ens veiem en un altre moment i ara doncs, el que podem fer és entrar directament en la nostra habitual agenda i començar a repassar quins són els actes que podeu gaudir avui aquesta mateixa tarda. Per exemple, podem mencionar que l'aventura de Conèixer t'interessa us ofereix la xerrada Cicle sobre creixement personal, paraules que orienten. És dedicat als fills adolescents, com tractar-los sense estressar-se. El centro garcilaso al centro garcilasa al carrer juan de Garay número 116, os oferhui a las 7 de la tarde y dins cicle la de conéer te interesa xrada sobre cre personal paráloras que orientan fils adolescentes como tratararlos sense estresarse acárrrec de la doctora Noelia Sánchez áez licenciada en medicina y especializada enpsipiatría la entrada es completamente gratuita. Molt bé, i una altra de les activitats que podeu gaudir avui és, per exemple, si us acosteu al centre cívic de la Trinitat Vella, l'exposició fotogràfica Riodon, entre modernitat i tradició. El Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer de la forada de, número 36, us ofereix cada dia, de dilluns a divendres, fins a dos quarts de 10 del vespre, l'exposició fotogràfica Riodon, entre modernitat i tradició, organitzada per l'associació Casa Eslava. Es tracta d'una exposició fotogràfica sobre els models de viure al voltant del Riodon. L'autora és Tatiana Xaulova i l'entrada és gratuïta. I atenció perquè el Centre Cívic de la Sagrera us ofereix els primers actes per aquest mes de maig. Avui, a do, un quart de vuit, eh, al Centre Cívic la Sagrera, al carrer Martín Molins número 29, eh, es farà la inauguració exposició Jum de diumenge a la tarda, amb recital de poemes i música. La entrada és lliure. Avui, de 10 a 12 al 2 del migdia, el joc és el Centre Cívic de la Sagrera, eh, al carrer Martín Molins 29, i bueno, l'entrada és lliure i... És ara mateix, doncs. i bueno, el període és de, del 4 fins al 27 de maig, així que podeu gaudir d'això. És es un homenatge a càrrec del grup Fotosagrera de la figura del poeta Sagrerenc, Domènec Uró, tot utilitzant la fotografia com a instrument per a interpretar els seus poemes. Molt bé, i també sense moure'ns del centre cívic de la Sagrera podem gaudir de fins que la mort ens separi que arriba amb la companyia Gats. S'apropa el cap de setmana i hem dedica aquest dissabte 7 de maig a les 8 del vespre al centre cívic de la Sagrera, al carrer Martí Molins, número 29, es farà fins que la mort ens separi. Es tracta d'una comèdia divertida que parla de la mort i de les relacions familiars. Una mare i el seu fill es troben a l'enterrament de l'àvia després de força temps sense veure. L'arribada de l'Anna, amiga de tota la vida i altres fets, van trontollar les existències d'aquests tres personatges. El preu és de 2 euros i mig i és una obra que es troba dins del cicle del teatre amateur Taló amunt. I més coses encara per comentar-vos. Ara ens en anem cap a la nau Ivanov i allà trobem uh, una, una obra que es diu Descartable i que va a càrrec de Daniel J. Meyer.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 del 5 al 8 de maig. Descartable. A partir d'avui i fins dissabte a eh, dos quarts de deu. Diumenge al set del vespre i el preu és de deu, de 12 euros i de deu als amics. Molt bé. Doncs esperem que tingueu força a mi perquè el podeu convidar a veure... Aquest obre, sí senyor. Bé, bueno, una mica d'humor que acabem al programa d'avui perquè també hem de dir que continuem aquesta 8 edició del Ficat al Sal. Teatre, música, dansa, espectacles familiars, varietats i un munt de propostes amb molts bons preus per descobrir l'efervescència creativa de Sant Andreu. Quatre setmanes plenes de propostes d'aquelles companyies, entitats i col·lectius del barri aficionats a les arts escèniques. Ja tenim a prop aquest moment tan emocionant com és que obri el taló del Sant Andreu Teatre per a les entitats de teatre del districte. Aviat gaudirem d'un ventall molt extens de programació <laughs> que a la vegada compta amb un nivell de qualitat força important. No fa gràcies Jordi, al Sant Andreu Teatre. I és que les entitats de teatre de Sant Andreu teniu una gran tradició i evoqueu moltes dosis d'il·lusió i esports per superar-vos any rere any. Tenim un magnífic teatre públic que té uns preus molt assequibles en comparació amb la resta de sales de la ciutat. Però sí, hi ha una característica que fa diferent al Sant Andreu Teatre. I és que la gent el sent com un patrimoni propi. I això és degut a que sabeu que podeu comptar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 Però, com a pressa imprescindible, hem d'agrair de manera extraordinària la feina de les entitats que participeu al FICA alçat, perquè doneu una vida important al teatre en aquests dies i perquè gràcies a vosaltres molta gent ha conegut aquest equipament que avui és capdalt en l'aposta del nostre districte per tal d'assolir la centralitat cultural que ens mereixem. Avui, a dos quarts de set de la tarda, l'estrena de la comèdia Blanca Vídua d'un viu, del grup de teatre Palomar. Molt bé, doncs hem de dir que és una comèdia i que precisament s'estrena doncs, avui. I més coses encara per abans d'acabar el programa doncs donar les gràcies a l'Anna Presa per la seva intervenció de, i la col·laboració d'avui. Moltes gràcies, també... espero haver sigut de, de gràcia per vosaltres. Això. Ha estat molt bé. Molt bé. I també donar les gràcies a la Mireia Gutiérrez i a la... Raquel Martínez. Nosaltres us deixem aquí i ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda.